a participat la acest schimb de opinii pe marginea subiectului pe care îl propun chiar în secundele următoare. Astăzi, societatea civilă, experți în materie de drept de, e, economic și e, politic, au cam criticat, dacă să nu spun, au blamat un proiect de lege pe care îl promovează pe viața și pe moarte președintele Parlamentului Adrian Candu. E vorba de proiectul de lege privind legalizarea capitalului, adică este scutit de orice răspundere cel care nu și-a declarat proprietățile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 și plății în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. De asemenea, acest proiect de lege propune ca să fie interzisă orice sancționare ulterioară după declarare, a funcționarilor publici pentru încălcarea comisă până la 15 aprilie 2017. Adică funcționarii publici care au proprietăți nedeclarate, scrise pe mică, pe tâcă, sau ascunse, și pe care Comisia Națională de Integritate tot le găsește și le găsește, și presa tot le găsește, pe cele ascunse ale judecătorilor, procurorilor, diferiți funcționari publici. Iată că aceștia, dacă vor plăti 2% în bugetul statului, până la 15 aprilie, vor fi considerați îngeri. Adică că n-au furat niciodată, n-au delapidat niciodată și n-au ascuns aceste proprietăți. Aici poate intra și șeful statului, care a avut păcate de tinerețe când era vicepremier și a luat niște bani pe degeaba de la Institutul de Economie. Pe urmă i-a înapoi. El a fost primul care a recunoscut, dar și mii de funcționari publici care și-au dosit averile și-au scris mașini Porsche de o mie de lei, mașină și, și așa mai departe. Am mai avut un caz de asta când Vladimir Voronin pentru a scuti de penalități apropiației și Boșii și Mafia Partinică anunțat o amnistie de asta, dacă vă amintiți, a capitalului și a e, neplăților la buget, vreo 4 miliarde de lei s-a făcut gauri într-un buget, câte era pe atunci bugetul, vreo 20 de miliarde, adică cam a cincia parte din buget e, a fost șterbită, pentru că, mă rog, nu au venit. Eu cunosc persoane care au știut de treaba asta și au avut datorii enorme la buget, le nu le-au plătit și au fost scutiți de aceste datorii. <coughs> Asta a fost șmecheria lui Voronin. Acum revine șmecheria lui Candu. Pentru că atunci Voronin tot spunea că dacă vă amnestiem proprietățile, vă scoatem din economie tenebră și așa mai departe, și așa mai departe foarte puțină lume l-au crezut. Acum nu știu ce vor face funcționarii publici și cei care vor, vor uh, nimerit sub incidența acestei deci care și-au ascuns proprietățile, și nu le-au declarat, n-au plătit pe ele nici impozite, nici nu au arătat de unde provin banii pentru ele și așa mai departe, și mai departe. Nu știu care va fi impactul economic și financiar. Bun, 2% acolo din niște proprietăți vor mai veni acolo vreo 100-200 de de lei, dar impactul moral este unul dezastruos, stimați ascultători. Cum adică el funcționar public și a ascuns proprietățile, plătește 2% și -a scăpat de orice răspundere. Deci pentru fapta pe care a săvârșit-o, pentru infracțiunea pe care a săvârșit-o, până la 15 aprilie 2017. Acum furați oameni buni. Toți, de la Opincă la Vladică, de la judecător, la procurori, de la, de la președinte Draion, de la, de la deputat, de la membru al guvernului, furați, de rupeți și o să vedea domnul Candu, o indulgență. Când o să transferați, deci, 2% din valoarea celor dosite în contul statului. Acum o să vedeți. Cât de curajoși vor fi toți, cum se vor repezi toți să iasă din economie tenebră, să scoată fabricile, uzinele din economia tenebră, gherietele, cum vor declara toți cei care dețin mafia cărnei, mafia oulor, mafia grâului, cum vor declara toți că scuzați-mă, domnul Candu, scuzați-ne, iertați-ne, noi ia că ieșim toți din economia tenebră. Iată, a ieșit la bec ca... Uh, uh, Țânțare noaptea la lumină. Eu nu prea înțeleg treburile astea, pentru că ai scutit permanent de evaziune fiscală, ai scutit, a, a făcut-o Voronin, ai scutit permanent de ascunderea capitalurilor. Deci, eu cred că sunt niște precedente care subminează orice, orice. Politică națională în vederea uh, fiscal, uh, uh, asigurării fiscalității și în vederea deci, asigurării respectării legii. Pentru că dacă există un astfel de precedent, de ce și alți funcționari publici nu și-ar la vreo 5, 4, vreo 3, 4 ani cât se vor afla și să doamne, feresc la putere, niște capitaluri, cine știe de pe unde, și vor spune că ia ca o să ne ierte, muș. Și am scăpat și de treaba asta. Câte capitaluri vor fi amnistiate, e, e, nedeclarate și găsite? Câte dosare în instanță a dat CNI-ul pentru că unii funcționari publici și-au dosit, au ascuns aceste capitaluri e, nedeclarate, aceste averi? Câte dosare vor fi scoase de pe rol? Câți dintre așa vor deveni curați ca lacrim? Mai ieri constatați în, în rapoartele CNI că au ascuns anumite bunuri. eu nu știu ce se va întâmpla, dar din punct de vedere al normalității, ați auzit în America să facă așa ceva? Ori poate în Canalea, în Canada, ori poate, poate, în, poate în unde ați văzut? Poate în Belgia? Ce lege? Au venit, te-au controlat. Au întrebat-o pe mâcă, mâcă, tu de ai casă de 22 de milioane de euro? Din pensie, din pensie. Și ce mai faci cu această pensie? Ia ca ideolul nepotului, ododon, că uh, el n-are trăi. Ce credeți, dumneavoastră, despre această inițiativă a președintului Parlamentului Adrian Candu de a -i ierta, de a le de niște indulgențe la 2% din valoarea capitalurilor ascunse, nedeclarate, funcționarul public celor care vor dimeri sub incidența acestei legi? 804-424-04422 Forum radio Cu jurnalistul Arcadie Gerasim Forum, Forum, Forum radio. Cu jurnalistul Arcadie Gerasim 804-424-04422 Întrebam ce credeți despre această inițiativă a domnului Candu, președinte Parlamentului, de a băga societății civile pe gât un proiect de lege privind legalizarea capitalului, un fel de dejaviu de pe vremea lui Voronin. Cei care nu și-au declarat proprietățile, vă imaginați despre cine vorbim noi, despre niște hoțomani, că numai ăștia nu-și declară proprietățile. Deci cei care nu și-au declarat proprietățile, o pot face până la 15 aprilie și plătesc în bugetul statului două procede din valoare averei nedeclarate și au scăpat curat și niciodată nimeni nu se tragă răspundere și nu i obrăzască pentru treaba asta. Avem cineva la telefon? Bună seara. Vladimir. Da. Asta e țara minunii, Moldova. Dacă la Organizația Națiunilor Unite era o lege să iei în vigoare și amucă avere care nu pot dovedi prin e, cum dichi să aparțină și extigați, confiscă. Și asta și în Uniunea Europeană activează noi și mai bogat și mai, în, adică da, țara și mai bogată în Talhari. Folosim banii europeni pentru î, a ridica, aduce la nivelul cu venit justiția, spune urmă, facem o reformă și nici nu, nu ne trebuie justiție, prin că Ce Și făcut așa în gruzia când au venit să Au alergat cu tății cu sașii și să banii. Nu i un să-i să ierte, să-i să să pui două procente. Dar noi facem cum... Poate trăi nostru care nu au furat niciodată și o trei mărți pe scalare pe dinsul. Și l-a pus să plătească impozitele pentru 16 ani de pământul că au avut acolo. am O că țara nu poate să-i scutească de plata pensionare. Și le plătească. Să-și plătească. Dacă a care au furat atât, au luat pe țara nu și-ala, luat atât și au avut bogății, ei au distrus gospodării, eu au distrus uzindu eu ei au distrut tot, ei au făcut ford este de privatizare și, și cu bonul tău, a și, -a și cu el, și l au luat tot, au rămas cu nică. Și a cam uia, tot la buzunarul lor. Apoi asta e țară. Da, o seară bună. Bună întrebare, 804424, 804422. Următorul apel telefonic. Alo? Alou? Cine este? Să trăiți! Bună seara! Grigore Munteanu de Nespărează! Da! Domnul Arcade, dar vedeți că tot ce ați adumerat dumneavoastră, aici le cunoaște și la alte canal televizate, dar eu cunosc persoane, specialiști, instalatori tehnici, sudori electrici și tot așa. În caz că îi prinde pe undeva, că lucrează, poți zici că ei muncesc cu ziua cumva de depestează, le pun niște amenzi usturătoare, dar în cazul ăsta care a spus dumneavoastră acum, păi ăștia ar trebui să dea două, treim din avierea asta, întâi la stat și apoi ce le-ar plătească câte două procente. Ar fi mai, cum zic, o echitate. Da. Iată cam, eu nu știu unde a să ajungem noi, eu discut cu foarte mult lume, chiar și ieri am fost la Cisneu, am întâlnit cu niște jurnaliști la Antena 1, am făcut niște filmări, am mai vorbit ba de una, ba de alta, dar acolo, după spusele lor, acolo în și cineva încalcă dintr-o dată. DNA s-a pucut de dâns, dar la noi și, CNA. a? spuneam eu cândva că, de fapt un moment, eu pe când vedeam, știu că sunt o fel de greier de ăștia de câu, și pe spatele lui, dacă nu erau vreo sute de aici, mă anunțai. Eu am luat și l-am ucis și fugeau pe părți sute cât îi ducea el pe spate. Apoi iată așa, așa mă, cum am spus eu cândva. Ar trebui o adunare constituantă și desucit capurile la ăștia care au tot furat, cum ați spus. Și în rest, o să făcă după cum am spus eu. Da. O seară bună! La revedere! Următorul pe el telefonic. Alo? Bună seara! Bună! mă numesc Eugenia de la Crivuleni. Eugenie, câte proprietăți aveți? Potem? Câte proprietăți bunuri ascunse aveți? Că trebuie să declarați? declarați. Nu avem noi domnul Arcadiu să că... declarați. Suntem bătrâni și noi am nici. Avem o casă din 60 făcută și le-am că n-are cine reparați noi. Suntem bătrâni, suntem bolnavi. Am doi copii invalizi. Văd și... mă să nu vă confiște. Și am doi băieți săraci muncesc cu mașinile astea și iesem înainte polisiștii ăștia își spun că trebuie să-ți iei antiliope de iară, trebuie să aprinzi farăle, trebuie să ai scaun pentru copil, trebuie să benzina să scunchește, solarca să scunchește, care lucrează tractorii săracul nu are și să lua ben... sa asta, trebuie să are, trebuie și ceva strașnic, e greu tare la noi de trăit la, la țară. Și nu mai găsești capătul la bandiți ăștia, nici capătul, dar nici sfârșitul nu l mai găsești. Că ei toți s-au unul cu altul, ei toți fură și s-au unul cu altul. Dar nouă și ne spune Pavel sau Filip că nouă ne se mărește pensia și asta e pensie mărit cu 6%, 6 la sută. Eu dacă am 100.000 1000 de lei, se cu 60 de lei pensia. Așa, ori nu o 60 de lei, scurt, cât iese. Și te duci în magazin și să-ți ceva 85 de lei în kilogram de siliotcă. 58 de lei în kilogram de pește. Peștele s de adus acasă. Taman cu o siliotcă vă majorează pensia. Cum? Poftim? Taman cu un kilogram de siliotcă. Da. Dar păi știi că dacă 1000 mii de lei, le-a și 80 dar nu știu, nu ne-a făcut să o cățeală cât aș fi. Dar peștele s-au adus acasă înghețat și s-au desghețat și când a scurs din mână scurge o pețică de apă, știți? Acum ce credeți dumneavoastră, doamnă Eugenie, despre eh, inițiativa lui CANDU ca să-i ierte pe cei care până acum și-au și -au dosit averile, dacă este până la 15 aprilie vor plăti 2% din, aceste, din costul acestor averi și le Domnul Arcade, nu trebuie de aiaștia de, de cruțat, aiaștia trebuie de confixat, toți le confixează, toți casele, și mașinile, că ei au casă de, 22, de, de, de 200 de miliarde de, de euro, au căs. Dar eu am o casă și în șasea, că nu e chip de, de, de reparat. Dacă de am din 60 până am ea este vreme de când e făcută. Dar și cum? Trebuie să trebuie reparat, trebuie ca să-l cumpere, scump. Dar de ce scumperi, dacă nu, nu, nu avem noi bani? Dar la asta trebuie tăzi confiscat, confixat, trebuie tă tău de luat tău, -tă să n-ai bănică Și orul Voronii din 65 născut, eu tot am băie din 65, dar eu nu-i chip să cătească casa, dar ăla e de fix din 70, tot e De unde iau ăția bani? Și muncesc cu patru mâni, noi tot muncim, și noi că am mâșit la colhoz. Și pe iarnă, și pe frig, și pe omăr, și la citiuni, și pe la... Nu am carieră l-a scos nu am fost. am 36 de ani lucrat și am măsut 1200 de lei pensie. Și asta e pensie? Ia să le dăm de domnul Candu, țienția noastră pe luni de ziri străiască așa și eu îmi zingu de el că voi în domn să diem cum a străiască el. Uh, e și să... Mă e foarte imposibil domn Arcade numai decât că la dășe în parsfog îi se supă pe unul cu altul, nu-i stai căi Pa ești mai fac cu olea ești sta supă iar și ești mai fac cu olea ești sta supă A pa păi, da, da, dar dar ești ve să o pentru dești și și ceva ceva hai omle de unde ești tu cum lucrezi tu de unde vin bani la tine de unde da că vin ajutoarele astea din România, de pe unii mai ven, și nu-i controlează pentru că când vine ajutorul ăsta, îi controlează și cineva că cât ajutorul a venit și au făcut ei cu dânsul, Unde? nu controlează nimeni pentru că și ei singuri de aduc, și singuri îl primesc, îi singuri îl cheltuiesc, e singuri nu știu. Nu, nu parcă vă spun că e, tare, tare e imposibil trăit, nu știu cum să mai trăim mai departe, dar poate noi e ombrid, dar am copiii ăștia noștri, poate sărași și cumva să mai trăiască, mai bine să mai. Da. Să fim sănătoși și să sperăm pentru că. Oh, simne sănătoși, da, doamne ferește, atâta, nu știu cât ați mai fi, nu știu. O sară bună o sară și la revedere. Da. Eu rămân sub impresia deci presantă a doamnei de la Strășeni, care a telefonat când a seară sau altă seară și a spus că vrea să moară. Obosite de justiție moldovenească. Bună seara! Bună seara! Vă ascult. Sergiu Chișinău. Domnul Sergiu, vă declarați avuție până la 2, până la... 15 aprilie. Da, de ce să căteți că era legea asta? Asta e un fel de amnistie capitalului. El a fost în mai multe țări și multe țări au făcut și eu și că cel mai bun a fost în Italia în 2001-2002. În Irlanda a fost în 88. În în 2004 a fost tot eu țin minte. care nu declarat, lucrat după graniță nu declarat o viut averi, au dat și țara a oprit niște Câteva zeci de miliarde în plus, dar dacă nu, de clară, nu vedem, nici atâtea. Pe urmă a fost și în Argentina, eu ți-am minte, am citit odată tot. Domnul Sergiu, eu... În Franța au fost de, de vreo câteva ori. Eu, eu, eu vreau ori. să vă întreb, cât de etic, cât de moral este treaba asta? Apoi, ea că asta e problema, că la noi amuia nu e etic și moral. Dacă legea nu e strașnică, asta nu înseamnă nimic. Chiar în și în Răsia nu e de multă fost. Un funcționar public care și-a dosit uh, averile, acum nu va mai putea fi tras la răspundere după ce declară aceste averi. Da, da. Eu știi, știi, este normal de, de ce? așa că el să mai rămână în funcție și mai departe. știu că, uh, că 10 ani a ascuns averile, iar acum ai cinstit la lacrimă. Nu domnul Gherasim. iată aici un punct trebuie să adaugă. Dacă adaugă, e tot normal. Cine a declarat averea, un funcționar public până, până data de 15, de exemplu, da? Da. După asta au plătit uh, porția lui 2, 3, nu știu cum, cum te lege scris. După asta trebuie să duc de la funcțiile lor publice. Trebuie, să, imediat, și să schimbă... Total administrație publică. Ați înțeles? Așa a fost în Franța. Așa a fost în Italia. Dar nu o funcționează legea, că nimeni nu se declară atunci. pe de unde știți? Dar poate are omul așa de multe cât când dau un nu trebuie mai mult. Are suaviste, da? Da, da. Eu, eu de asta spun. Nu, la noi e, e, e drept să spuneți. Am ia în starea noastră Cum nu ne aflăm. Noi cam ai treaba să faci așa ulici. Da, și să fost. un fost Statul primește vinit știi, pentru asta. Amnestiez capitalul. Da. Da. Atunci când el provine. Sau, peste grăniță, sau la peste graniță, sau provinie din activități de sau da, sau după graniță, eu cred că în muncitorii noștri, noștri lucrurile în Italia. A, din activități de peste uh, graniță și când, îți, uh, când ce faci? Când îți repatriezi acest capital. Fapt așa, da. Dar, da. dar, dar, dar să-l acumulezi în, în Franța, uh, ilegal, pe parcursul anului, nu mai poți acolo să-l acumulezi, era așa? Era -așa. la 31 punct. În, 80, în Franța, în 86, tot era așa. Au făcut ei o și au primit niște trilioane de franci încă atunci. Nu era încă euro. Mm. Dar eu vă spun alt lucru, domnul Gerasim, în privința la asta. Spuneți că... Dar ia că și, și fac oameni ăștia care toată viața au lucrat în Franța, în Rusia și au făcut averi mari, au adus în coașa. Eu știu oameni care au 15-18 apartamente. Și le țin pe alți oameni. Ei cum se fac? Ei lucrează, lucrat. Ce-i fi tău lucrat? În public. trebuie să declare declară la timpul lor. care e problema? Da, mă, dacă nu le declară. Domnule Sergiu, eu de ce mi-am declarat apartamentul și plătesc impoziții? Să eu nu am eu... declarat, își plătesc eu Dar el se teme, omul. De ce se teamă? Știu că practic aș de să se ducă la cum, acolo. Dacă, dacă omul a adus documente că a plătit impozite pe venit și acolo, și, acolo și aici, astea, e, pentru că există, există și e, există și legi e, și acorduri între cu privire la dubla impozitare și mai departe. Știu, știu, dar Rusia nu există. Omul s-a ocupat, a fost la dobândit aur. De unde? Care leși? Cu Rusia n-avem nicio lege de asta. Da. Deci, bun. Da, nu eu sunt Chiar dumneavoastră sunteți într-un fel drept. Am eu în cazul ăsta. A nostru e rău. Dar așa nu e nimic strașnic, Eu nu văd nimic eșa, Panică mare. Omul care nu a avut nimic, a avut niște doi care și un bov, nu face nimic. -ni, nu, nu, nu, nu e lui nimic. Dar ăsta care a avut mult Mai luăm de la dânsă măcar și ceva și ceva. Da. O seară bună. 804424, 804422. Mergem mai departe. Ce credeți despre această proiect de lege pe care îl promovează domnul Adrancandu privind de legalizarea capitalului? Ceea ce impresionează e că cei care nu și-au declarat până acum capitalurile ascunse, bunuri și mai departe, bani, conturi, în bănci, o pot face până 15 aprilie 2017 și totodată trebuie să plătească, dacă vor plăti două din valoarea acestei averi vor fi scutiți de orice de orice pedeapsă. Funcționarii publici de exemplu nu vor mai fi trași la răspundere pentru astfel de încălcări. Alo. Bună seara. Bună seara. Vă seara, Bună seara Da. Iar eu de rând, următoare. Un pic mai un tare, nu, nu știu ce să mai inventeze ei. Domnul Gresc. Ei au ajuns la așa o brăznicie, în genere, nu se cot, cu noi absolut deloc, ei fac ce le treci prin cap. Banii, banii, când înainte cu sute de milioane, banii în Europa, și aveau piune și împlinările și gușele și buzunarele, acum nu au, acum, cum poate... Cred că aici Domnul Seziu are deloc dreptate. Nu merge vorba de niște capitaluri care au fost cândva dobândite undeva peste hotare, dar nu de hoțiile care au fost aici, sute și mii de funcționari, funcționari de rang mai mare și mai mic, care au avut niște salari în mizerie, comparativ cu alte țări. țări Dau așa palate că acolo în Europa se spere. Deci, mai, și spuneți că voi sunteți sărați dacă aveți palate mai ceva ca la noi. E ca asta când s-au speriat undeva prea pe anul urmă, când au ajuns procesele la maximum era ajungea la punctul de ferbere. Pe urmă a văzut că ne-au n mintele, ne-au vărtit, ne-au răuncat-o oameni alegeri președintele și oamenii au uitat de toate și am și fac de cap și să-și facă și mai departe, până nu-i face complet. Ești este nou, nu au soviții, nu au în genere, este nu sunt oameni, domnul Gerasim. Trebuie de nou, de renăscut, să sunteți Pacifist, eu tot, dar mai departe nu se poate de da. Trebuie, Trebuie de luat în furci și de, cu oricum niște mături de sârmă, de măturat. <laughs> Că s-a mai S-a venit Poate n-avea facere în primă două două ori în primul jumătate de an Dar Avea să pornească De atâta Au fost, au făcut luni și punte Numai să n-ajungă dumnei ei La președinție da. Vă mulțumesc, o seară bună Următorul apel, următor, următorul, următorul punct de vedere Bună seara Bună seara Eu o să le spun Guvernanților noștri Parlamentarilor cu un om de rând de la țară care plătesc impoistul la timp și în ordine cuvenite, cum îți în două părți a anului, ei mai o dată pe doi ani de zile, impoistul. Mă duc la Chișinău, trebuie să mă clarific, că la primărie și a doi hultani de polițai. Nu-mi dă voie să într în un zic eu vă rog foarte mult, vreau să clarific impoistile pe municipiul Chișinău. Ia mă spune, pe corect. Mă duc la București, când mă duc acolo, rădicați, vă rog, la Botanica, cu, cu tari, cu tari, cu tari, spuneți în când s-o plătiți, când nu s-o plătiți. Îmi rădic că n-aveți plătit pe anul trecut, că n-aveți plătit pe anul ăsta. Să e ai, îi plătit la argot bani, la Cisneu, aici de voi. Nu-i plătit la Căușeni, dar la snel. I-am rădicat anul și să-ți-a Păi dar insta rămâne a rământ pe ca da, așa la, să rămâie, o, vă cont în banc că nu pot să vă întorc banii. Zic, eu dacă nu plătim, penea, cât crește? Dar banii în ei ca să cât penea îi plătiți voi în de ei? Deschideți-vă cont. Eu ți-am luat buznare am plătit. Și, și nou, -am da eu e din buznare tău și banii. Și nu vă da cu meu popor să ne toacă banii ei. 600 de lei și-a de municipiu și, și e, știori, care, i -i, țăn, guvernul guvernul forța ei să folosim din momentul că noi ne îmbogățim lor prin noastre, dar nu pe impozitele lor. Crede... Nu făcut cas. Ce crede... ani. Ce credeți despre asta? Ce credeți? De... Ce, Ce credeți lege care ar putea să fie așa o filiere prin care foarte mulți funcționari publici ar scăpa de pedeapsă pentru că și-au acumulat sau și-au ascuns averi de până acum. Vor plăti 2% din valoarea lor și lucrează mai departe. Președinte de raion Șef de da și în mie. la noi era Raion, președintele raionului, o acaparat pe Taușeni. Din 2010 t -t el stăpân. Și corupția noastră din nou, nu mai lucrează pentru cetățean, lucrează pentru talhai, pentru vulg... aia care acapără. Piața de la Gotla, sunt locântul confortul confortul lui suntoloi, frigășarul lui suntoloi, restaurantul vândut amia, baza de la Daim a fost al suntoloi, câte te fost. Și la Corupții am fost de zei de mii de ori chemate și nici ni, întrebare cu răspuns corect, nică. S-a pasit, s-a m-au chemat vreo trei ori la, să mă mă interogez, mai zba, din 2000, 2010 s-a făcut aici sportiv, complet și sportiv, s-a stensuit 41 de milioane de lei, când acolo se cheltui chemutit 29, unde s-a dușit acela de 20 milioane. Să nu au facă expertiza la cofie sportiv. În tătile quartalurile sunt, în sunt. Și-i aduc aminti și lui Chetaru, aduc aminti și lui <coughs> Balabande la Cărnațeni de la noi. Că nu lucrează, măcar e de de la noi. Nici -o, o seara nu-i interesat să pui capul la mișcare. Trebuie băgață în buznare. Că parlamentarilor plătiți, plătiți, plătiți, plătiți nu ne furați. Că voi ați furat miliardele și voi vreți nu plătiți. Ce șabscări băgat, spletie, ți-l ați și voi ajungeți de Mai mai voi în parlament, de ce la? Nu mai furat, ia cât a voi. mai furat să Graiu. La revedere. La revedere. Următor la revedere. Următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara! Vorbim de un proiect de lege care a fost discutat astăzi și criticat dur de societatea civilă privind o nouă legalizare a capitalului, care, în opinia experților, ar constitui o tentativă de a absolvi de pedepse pe funcționari publici, în special, care și-au dosit până acum averii și ar putea scăpa cu 2% din declararea din achitarea valorilor. Bună seara! Bună seara! Da, ascult! Sunt Alexandru Anini Noi. Da. Aș vrea să-i spun un băie băiețul care a fost două, două, două sunte înapoi, că aministia totală s-a face la oameni care au adus banii în țară, care nu au în poziția acolo, dar au adus bani în țară în la noastră. Dar cum poate un om public, cum exemplu -i Igor Dodon, care era de la învățător la Ulim sau unde mai era, că de viața lui în, lucrează în, în lucruri publice și are așa casă, mașini și așa mai departe. Deci la ăsta eu nu-mi că trebuie făcut amnistie la omul ăsta. Da, auzit? Da. Cum zice băiatul ăsta că s-a făcut amnistie în Italia? În Italia ne spare că s-a făcut amnistie, ne pare că pe timpul lui Berlusconi cam tot un băiat bun care o a făcut averi când era prim-ministru, ne spare. Asta-i părerea mea. Da. O seară bună, domnul Alexandru, următorul apel telefonic. Alo? 04424 804422, următorul apel telefonic. Alo. Da. Alo? Da ascult. Bună seara. Bună cine? Vasile. Spune-ți. da, cum vă gădeți, lerea zai pentru cine? Pentru o par de oameni sau pentru petul lumea din Moldova? Adică ies cu, după cum, furican, dar păi așa, ca și care e frat până la muncă așa la pușcărie, e liberat, el de e și, ea, că -și tot că sunt toți oameni. Tot, tot mergi pentru de rastru e, el de rastru e, el de oameni... Le... e de 2% și oameni libri și ei. Nu, nu, nu. Legea nu va avea probabil caracter retroactiv. Pe mine mai interesează de ce funcționare publici dacă uh, Ce Arcadie... au declarat avierea pe care au, au ascuns-o până acum și-au plătit 2%, vor, vor fi curați și nu vor putea fi trași la răspundere pe urmă. Domnul doar barca democraților s-a Să S-a prinsa ștăie. S-a ștăie. Ștăie, da, că vine groparul. Deci e groparul, nu când că vine donațele și groparul nu plăcat Nu țineți minte cuvinte vine care spune eu. Ăsta e groparul nu plăcat niuc. Cum adică? Problema, da. să vedea, o să vedea că pe Do cu do, o să iasă cei nemânțeniți, nemânțeniți o să iasă cu horta contra lui la Hatniuc, cu, cu guvernarea care este. Da, că do, do, do, do o să-l ridic la vă, do o să stea în cușcă de aur și o să. Nu, bea -o nu, nu, nu. O să-l că viață. O să-l dă viață. O să că că, că văzând că barca se clatenă, au prins la să fac niște leci, pentru a-și pe sângă pe știu, mâinii pe mâine, mâine au tip să, să, deie, să, deie, să deie de bolanul de mână și măcar cât, cât, cât de cât s-a trece și o frate în tipul anilor ăștia, cât de când se la conducere. Așa că asta eu tot totală ora. Un fel de, de înșercare poate, poate să treacă, că cuia cum este o vorbă. Am furat otocot. Aveam tact. Poщем deia chem oameni cinstit, și neșem cinstiți, și mergem pe parte aici la care care o o, o osul -osu, rade osul care o luat, o, o, o frașoam cat carne care să spunem că o seară bună. O, o seară bună. Alo? Da. Bună seara. Bună. Ascultând vorbitorii noștri și îmi pare rău, domnul Arcadie, că vă străcați sănătatea cu noi. Deci. Chiar îmi pare rău. Mm. Noi avem, v-aș întreba, câte procente l-am votat pe Dodon? Multe, așa-i? L-am votat, l-am făcut naționlic. Ați văzut cum persoana dată chiar în timp de față? Al sprijină. Că el foarte a să-i bate botul, plăhătniuc. Vă nu credeți, nici eu nu cred. <coughs> Dodon... Eram cu, cu Voronin la, mânu, la o mânuță când Voronin o luat jumătate de Moldova de pădure și de lanuri de vii și așa mai departe. Așa mai departe. Dodon, au ridicat întrebarea de, de furturile lui Voronin? Nu. Dodon, când au furat banii de la, de la, de la eh, universitate, pe Dodon -a pe l-a pizestut cineva. Institutul de Economie. Așa. A... Și uitați un lucru. Și vă dau un cu întrebare așa. Corb, corb, scoate ochii. În primul rând, Legile care le fac democrații, le fac și pentru comuniști. Partidul Democrat, nu că partidul, dar membrii organizației Partidului Democrat, sunt toți comuniști. Apără interesurile a organizației socialiștilor, comuniștilor și așa numiți democrați. Domnule, nu nu un funcționar public din 10.000 de mii de funcționari publici din Moldova, mm. de la prim-ministru până jos, la primar din sat, să declare că, uite, eu până acum am ascuns timp de șase ani nu. acest patrimoniu, iar acum, iertați-mă, mă duc să plătesc repede 2% la stadiul în valoarea lui, cadastrală, probabil, și lucrez mai departe. Nu. N-ar fi așa ceva. Pentru că hoțul, el toată viața lui a furat, și-l niciodată nu a recunoscut. Eu nu știu dacă Dumnezeu cunoașteți un hoț care recunoaște că ai hoț înseamnă că eu n-am dreptate. Nu ar să declare nimeni. Și în afară de asta, ei nu suntem când ar să declare și ar să-i pentru Deci tot noi, care am votat pe dâns și sprijinul hoților, tot noi să ai sărași, într-un fel, că ne dă voie să, să, să, să roadem și noi cu un os. așa să-i susținem pe și să-i sprijin, sprijinim. Și așa să se mai departe. Nu facem cu așa popor... Foarte, foarte mari eforturi în Republica Moldova. Nu se primește, eu totuși niciodată nu pot să cum un vorbitor de limba s-a spus că nu mai fraților face de în Republica Moldova nimic, auși, uniți-vă cu România ca să faci un lucru mare. Corămasă au rămas cei care, copiii și nepoții, coților și acei care au trimis părinții prin Siberia, i-au rădicat. Așa au rămas la putere și ar să vă furi până să rămâneți discurs cu fundul gol. Așa ar fi. Nu-i cred. Știți nu de, cred că să i crede. Știți de ce adopte această lege? Pentru că Uniunea Europeană îi presează și în acest plan de acțiuni pe care și-l-a sumat acest guvern, dacă nu mă așa, eu era scris că trebuie să fie aplicată. deci naționalizare sau expropriere extinsă. Așa ca în România. Expropriere extinsă. Și ca să-i ferească pe băieței de expropriere extinsă, ei trebuie să adopte legea asta. Le spune, voi băieți declarați pe jur cu 2% și uh, rămâneți cu bunurile neatinse. Domnul Arcadie, nu eu nu cred. Domnule, dacă aveți ceva, 0-0-0 și nu știu eu acolo... Uh, eu aș vrea să crede, eu țin minte, rezultatele de pe tipul lui Voronin, când la fel era uh, uh, o dictatură. Foarte uh, curiect. Nu s-a... Cât acolo, câteva milioane au declarat ceva, dar în schimb au fost de 4 miliarde băieți iertați tot. Foarte Păi de ce să nu-mi declar eu două mașini și uh, o, o, o, o brutărie, când eu știu că Vladimir Nicolaici uh, uh, m de un milion de, de lei de, de, de datorie la, la stat. La și încă un lucru am vrut să vă întreb pe dumneavoastră. Credeți că persoana care a spus că a lucrat în Rusia și a, a, a strâns aur acolo și a luat la Ruși acolo și a făcut bani și a cumpărat 40 sau câte acolo, nu știu câte apartamente acolo și nu le poate declara? Dumneavoastră credeți lucrurile astea? Eu nu le cred. Cred că nu, cred că nici nu mai da, vă mulțumesc. E, da, e, vorba că, e vorba că există cetățeni care au investit la timpul lor și continuă să investească în apartamente pentru că este rentabil. Dacă nu mai ești aici în Republica Moldova, ai cumpărat două-trei apartamente cu banii de acolo câștigați, cu bani grei acolo la aur mai ales și le a dat în chirie cu 200-300 euro pe lună, inclusiv deci, serviciile comunale și faci un ban. Îți pe urmă treaba, treaba merge. Cred că trebuie să, să, dacă ai niște calculi bune. Bună seara! Alo! 804424, 804422. Ce credeți despre această intenție a actualei guvernări de a adopta un proiect, o lege privind legalizarea capitalului, care prevede că, dacă nu de deci este scuti de orice răspundere dacă ți-a declarat proprietățile și bucurarea de făcut pe 15 aprilie 2017 plătind în favoarea statului 2% din valoarea acestei averi și ai a scăpat curat ca lacrima. Alu! Da. Bună seara. Bună seara. Domnul Gherasim Valerian Grosu. Da. Iată ce înseamnă când la putere se află au ajuns cu contribuția și noastră așa cum suntem noi mai buni, mai rei, dar nu ne dăm seama ce de la, în campanii electorale și facem și vedeți ce se întâmplă când au ajuns interlopii la putere ca așa alt, altfel nici nu poți să-i numești ei într-adevăr ei în adevăr, loc la... să confiște da. acest, uh, poliția, procuratura, CNA-ul domnul Chertraru loc să confiște aceste proprietăți în baza legii de expropriere extinsă. Ei, ei au tergiversat, tergiversat pe de-o, mi-aduc aminte cât s-au fățit cu legea asta, ca să nu fie uh, extinsă, că să nu fie una, că să nu fie alta. Bun, l-ai depistat că e funcțional, l-ai depistat că e uh, om de afaceri și nu s-a declarat. Ia uh, și uh, trece în patrimoniul statului. Exact, exact. Acum, ce le mai dau o șansă, sau cum? Păi practic, legalizează și stimulează prin asta hoția în continuare. Amintiți-vă că ați spus de, și dumneavoastră despre vre, timpul, lui, pe timpul lui Voronin, când au făcut amnistia fiscală atunci. Fiscală eu și, -a și a capitalului, două amnistiere. Și a capitalului, bineînțeles, dar vreau să vă spun, atunci, încă pe, încă pe atunci, prin 2006-2007, eu eram consilier local mă rog, așa, <cute> și eram la un consiliu la uședință când s-au discutat uh, cu amnistia fiscală, și am fost, am convins consiliu că trebuie să respingem această amnistie. Acum nu au trecut decât o lună, nu a trecut decât o lună de vreme de zile și au, au venit apariară iarăși această problemă pe ordine de zi a Consiliului. Și la întrebarea mea, de unde, dacă de moment ce noi am, am discutat și am, am respins-o, nu, le-au venit de la Raion, le-au venit din, mai de sus, de la guvern, acolo o dispoziție, că noi trebuie să acceptăm amnistie fiscală, dacă nu o acceptăm, atunci nu vom avea cu tare și cu tare, mă rog, vor fi restrinse mă rog, de fălcările de la stat. Da, da, da, exact, niște momente de astea, momente de astea. Și ca să vedeți, S-a întâmplat așa cu toate încercările noastre de a convinge pe ceilalți consilieri, că doar nu suntem, știu eu, bigoți de astea, așa care astăzi spunem una și mâine alta. N-am reușit, decât două, trei două persoane au fost au acceptat re să, să respingă, dar restul s-au schimbat că dacă a zis așa că bine de la Raion, nu știu ce e acolo pe ăsta. Birezi, adică practic, practica, cum spun obiceiul ăsta, la noi de acum a devenit o normă, că se, o, omul simplu, cum a spus doamna mai înainte când a vorbit, că mireți cum se revoltă lumea, uh, printr-un niște bani acolo mărunți, poate cumva la timp n-ai declarat ceva sau n-ai reușit să declari, nici n-ai știut că fac legile în așa mod că nici nu-ți dai seama câteodată uh, uh, cum să le mai înțelegi și uh, imediat pun niște penalități, și pun niște uh, amenzi acolo și nu se lasă până nu, nu plătești. Însă, respectivi rechini, care au uh, deplătit milioane, evident că vin în un moment dat când timp, ei legalizeze și, și uh, a, a, a, asta, fiscalitatea asta să nu o respecte, dar în același timp și, uh, cum a spus și capitalul, acum hoții, adică se devină curați ca lacrimă. se minte, mai multe săptămâni sau luni, care în urmă a fost la un moment dat o discuție, ce facem cu țara asta? prin momentes, prin mai, prin mai, iunie, și mai multe lume a spus, a spus foarte direct, noi de fapt trebuie să scăpăm de această, nu guvernare, de această stat, de această formațiune, că de fapt ea este făcută în scop pentru numai să, că să se îmbogățească ei, nu altceva. Ei au, au capturat-o uh, și au aranjat toate lucrurile, toate, absolut la toate instanțele și la toate nivelurile oamenilor și acum bineînțeles că nici nu le pasă ce zice lumea că oamenii plângă microfanele microfoanele acestea doar radiourile și televiziunile, majoritatea sunt în mâinile lor și a rămas și bote bătăbă și a mai rămas pe aici colegi câte, câte vreun post și așa care lumea și încearcă să i mai spună păsul și atât De rest s-au dus ceilalți cei mai buni în peste hotari și cei mai activi și ăștia Cuzuresc aici. Eu sunt evident că nu, nu pot decât să-mi exprim profundul dezacord, că nici nu poate fi vorba de altceva, dar este o obat față de întreaga populație, că nici nu poți să nu miez popor că, de ce se face dacă lumea noastră da. este așa cum este. O seară bună. O seară bună, la revedere. Domnul următor la telefon. Alo, domnul Gherasim. Da, domnule O replică, rog. Când m -a, m -a -a -a o rog, că m- că m atacat Am spus 40 de apartamente, am spus 12, 18. Una. Şi... eu v-am apărat da, eu știu, am văzut dar să-i spun omului că în America din 1882 din 1982 până acum s-au făcut 80 e, de amnistii și niciuna niciuna dintre însăle nu a fost capital după graniță Tot au fost pentru oamenii e, care, care trăiesc în America așa că lasă să nu spună și o spune. A nostri, eu luați legea asta de la spaniol și propată cu legea din Germania. M-am uitat acum. E fix ca în Germania și în Spania. Spania și gata. Nu a făcut nici... N-a <coughs> deschis nici o... ceva nou n o Eu vorbesc astăzi, repet, noi, eu vorbesc asta, și am accentuat și aspect, am spus, aspect, domnule, aspectul moral da, al acestei probleme. am atacat a spus că eu nu drept. Aspectul moral al acestei probleme. nu e moral. Eu am spus îndată că asta nu e moral, asta e rușine mare. Pentru că uh, funcționarii din Statele Unite nu cred că și-au și ascuns averile. Ei puteau să ascundă. Puteau că să ascundă, dar, nu, dar rămânea vreun funcționar în Departamentul de stat American dacă... Uh... E greu, e greu acolo să ascult. Păi asta. -i. Oamenii simpli ascund, dar acolo, în America acolo este, greu, în, America este în America se spune că de moarte și de fisc nu scapă nimeni. Da, da, acolo e foarte lădășit. Îi dau mai mult de 25 de ani pentru fisc decât pentru omor. A. O seară bună, luăm următoarea te pe Da? Asta e problema pentru că și societatea civilă, și bun, și unii dintre ascultătorii noștri sunt îngrijorați de faptul că această lege, așa precum a făcut, chiar dacă a luat-o de acolo, oricum o să facă ca și Constituția moldovnească, creează, deci, niște o situație când funcționarii publici se vor curăța. Da, nu, nu, loviți că eu vă ascult. Alo? Alo. Alo, vă ascult. Bună seara, nu eu am lovit, nu știu cine, și eu am auzit în telefon. Vă Așa, vă ascult. Ioan Soroka. Da, domn Deci, domn asta e legalizarea talharilor, nu legalizarea capitalului. Așa cred eu. Ceea ce iese din legea aceasta, că N-o să mai știm niciodată avierile. Ăștia, lauși ăștia de bani gata. Pe, pe mine m-a de exemplu. Oameni de bani gata. Domnul pe Ei mine m-a neîntresat. Ei bani. Da. Ei știu numai a fura bani. Și asta, asta legii eu nu, nu înțeleg. Pentru ce... Da, o sărbună. bună. Păi vă spuneam ca pentru ce e făcută, pentru că dacă un om de afaceri din Republica Moldova sau dacă un cetățean al Republicii Moldova are niște capitaluri ascunse, mă refer la cetățenii care vor nemeri în incidența acestei legi, și aceste capitaluri ascunse au fost dobândite prin încălcarea legii cu privire la spălarea banilor. Da prin evaziuni fiscale, prin uh, uh, alte uh, acțiuni care au, uh, au fost uh, uh, contrare legislației vigoare. Păi, cum va fi identificat? Cum va veni acest om să zică, iertați-mă, vă rog, eu în dau 2%, îmi legalizez acest capital. Dar originea acestui capital trebuie să fie declarată sau nu? Din droguri, din arme, din prostituați, prostituarea fetelor. Cine va identifica? Cum va identifica dacă vine omul cu capitalul? Eu n-am ascuns, scuzați, vă rog, n-am declarat o proprietate de un milion de dolari. Pătiți două procente și sunteți liberi. Așa va fi? Bună seara! Sau v-a întrebat cineva, de unde ai un milion de dolari pe contul bancar. Vă ascult. Alo. 804424, 804422. Întrebam care este opinia dumneavoastră față de această lege cu privire la legalizarea capitalului și care par... Constituie așa o portiță pentru Alo. șmecherii care s-au îmbogățit din abuz de serviciu. Bună seara! Alo. Alo! Alo nu se scrie cu semnul moale. Cine era acolo? Alo! Alo! Mă ascult! Bună seara! Bună! Valeriu Satoi! Da, domnul Vădre. Domnul Gerasim, noi știm despre că toți anii s-au făcut dublă contabilitate la majoritatea întreprinderilor private. Știm bine de economia tenebră și vorbea chiar președintele Comisiei Parlamentare e, de aici la vocea Basarabiei, Mită, deci e hoție. Și acum spătești două procente din ceea ce ai furat, de, nu, nu ca moral nu ca moral, dar trebuie deschis porțile la pușcărie 2% și de dus încolo e o bataie de joc de populația noastră pleacă lumea și o să plece să lucrează tot împotriva cetățenilor noștri eu vă am spus și ieri, noi trebuie să identificăm un lider și cred că, ca eu sunt de părere ca Nătoșa la Răfibun, legal și de adunat lumea și acum de creat o opoziție în piața Marei Adunări Naționale. Și cred că sunt oameni, sau să vie și în piață, sunt și lideri și ne punem pe treabă nimeni să vie să ne facă ordine. Și atunci ei vor ști că există acolo în piață Răzic un creier, niște patru voți, care o să-i tragă la răspundere. alte soluții nu vedem. Numai bine. La revedere. Și încurea pe al telefonic. Bună seara. Ce crede următorul ascultător sau ascultatoare? Bună seara. 804424, 804422, grăbiți-vă. Alo. Alo. Mai luăm atentative și punem punct bună seara. Alo, vă ascult, bună Domnul? seara. Vorbiți. Bună seara. Sunteți în emizie, da, cine sunteți? Bună seara. Bună, cum vă cheamă? Domn, Domnul Doarcade? Da. Domacadi. Da, spuneți cum vă cheamă, bună seara. Doarcade? Da. <laughs> Doarcade? Da, sunt domnul Arcadi, dar nu vă da, mai da. departe, nu, nu spuneți niciun cuvânt. Vă ascult. Da. Alo. Domnul o Alu. Alo. Alo, vă ascult. Da, sunt domnor Cade, dar nu vă Alo. Alo. Da, da, dânțile da, se scoateți suntul radio. Alo. Da. Alo. Da. Bună seara domnul Arcadi. Bună cine sunteți. Mă numez Vasile. Da, domn Vasile. Da. Domnul Arcadi, asta e, e legalizat hotei lor care le-au făcut uh, în toată guvernarea lor. Adică n-au fost predăpsiți ce... pentru evaziune fiscală, -au, că, dar este lege. -au fost, păi -au bine, fost bine, pentru, dar pentru sângură, da. că, bine, dar... singurul, domnul bine, dar... singurul ceea ce vor ei să facă, păi cine? Oamenii la noi e Majoritatea Republicii, oamenii s-ar... Cum să iasă? Ce, ce să declare? Asta e se legalizează pe Eu nu știu, o să iasă aici care procurorii, judecătorii, o să cu castel de lor se, o să spună că castelul de e 3 milioane, poftie. Cândva În schimb, după 15 aprilie, toți procurorii, judecătorii, agajații instituțiilor statului, vor fi curați ca lacrima. Păi, asta și fac, pentru că, doamnă orcade, pentru că pe și îi presază Uniunea Europeană, că ei numai de acolo își bani. De la România, la Uniunea Europeană, așa, Rusia nu le dă nimic, nici nu o dat, niciodată. Și pe și îi impune. Și ei vor să facă legale, curață ca lacrima și să iasă până pe ea că o ești lege și puftim. Noi suntem curați, dăm 2% din, din ceea ce am avut și asta e, asta e o bătaie de joc. Eu o sucut, e... Oamenii noștri simplu nu ori să aibă ce să. Asta e. Da, o seară bună. A, o... fost, a fost ultimul apel telefonic. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Să vedem care vor fi adevăratele intenții și care va fi efectul acestei legi, pentru că am impresia că oricum o să votez în Parlament uh, și dacă vor vota și o lege adecvată cu privire la confiscarea bunurilor sau doar această lege este un, o lege așa fluturașă, avertisment ca să, ca să poată aplica o lege a confiscare, de confiscare bunurilor pentru cei spre care va arăta un deget arătător așa se va face un pariu cu cine doriți unii chiar de cei care au stau caleni în Moldova, numai că e un pic ascunși cu deget arătător chiar se spune că și-au vândut deja sau și-au ascuns capitalurile ca să nu numerească sub incidența legei deci expropriării extinse. La revedere! Forum Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum, Forum, Forum Radio, cu jurnalistul Arcadie Gerasim.